Життя стрясають кризи У літописі нашої планети було декілька періодів, коли різко зменшувалася різноманітність життя і змінювалися панівні групи. Ці рубежі настільки очевидні, що геологи встановили періодизацію земної історії, поділивши її на ери та періоди. Свідками перших великих криз, можливо, найбільш катастрофічних – були тільки мікроскопічні бактерії. Вони залишалися єдиними мешканцями океанів у перші 2 мільярди років існування нашої планети. Одна з найбільших катастроф в історії Землі сталася між палеозоєм і мезозоєм 250 мільйонів років тому. У результаті планета втратила майже 95% морських і близько 70% наземних рослин і тварин. Для порівняння, під час інших найбільших катаклізмів зникала тільки чверть видів. Гігантському, майже поголовному вимиранню в морі не відповідали такі самі катастрофічні зміни на суходолі. Тому багато фахівців вважають, що причина катастрофи була не глобальною, а морською. Наприклад, сильне сірчановодневе зараження морських басейнів. Останні дослідження свідчать про значно глобальніші причини вимирання – Нещодавно американські вчені оприлюднили результати моделювання клімату Землі в ті далекі часи. Проведені розрахунки показують, що основною причиною масової загибелі живих організмів було різке підвищення середньої температури на планеті. Це могло статися через викид в атмосферу великої кількості парникових газів. Можливо, їхнім джерелом стали вулкани, які раптово прокинулися. Вчені вважають, що значна їх частина була зосереджена в районі нинішнього Центрального Сибіру. Тамтешні вогняні гори виявляли активність упродовж декількох сотень тисяч років поспіль. За словами авторів дослідження, отримані ними результати підтверджують зв'язок між збільшенням температури земної атмосфери та різкою зміною руху океанічних потоків. Для оцінювання передбачуваних наслідків різких змін температури та сплеску вулканічної активності. Вчені вперше використали інтегровану модель кліматичної системи. Це унікальний інструмент для аналізу атмосферних і океанічних процесів. Чи знаєте ви, що вимирання старих видів відкрило шлях тваринам, які довгий час відігравали другорядну роль? Так, початок і середина Тріасового періоду ознаменувалися становленням архозаврів від яких згодом пішли динозаври і крокодили.